Britanje Svetog Evanđelja po Mateju. Teo, <coughs> tori, slava Bogu. Олли Sina Твари. Алли мо. Родословиса Христа, сина I Isaišak rodi Jakova, a Jakov rodi Judu i braću njegovo, <coughs> a Juda rodi Faresa i a Fares rodi Esroma, a Esrom rodi Arama, a Aram rodi Aminadava, a Aminadav rodi Nasona, a Nason rodi Salmana, a Salmon rodi Boza s Rahavom, a voz rodi Ovida s Rutom, a Ovid rodi Jesaja, a jese rodi Davida cara, a Davida car rodi Solomona sa Ulinicom, a Solomon rodi Roboama, a Roboam rodi Avijun, a Avija rodi Asom, a Asa rodi a Josafat rodi Joramam, A Joram rodi Josio, a Josia rodi Jotama, a Jotam rodi Afaza, a Afaz rodi Jezekio, a Jezekia rodi Manasio, a Manasio Amon rodi Josio, a, a Josia rodi Jehoniju i braću jego, use obivavilonskoj, a posle obivavilonskoj Jehonija rodi Salataila, a Salatil rodin, Zarovavelja, a za Zarozorovavelj rodin, Avijuda, a Avijud rodin, eli akimam, ali a Eliakim rodin, Azoram, Azor rodin Sadokam, a Sadok rodi Akimam, Akim rodin, rodin Eliudam, a Eliud rodin, Eliakim rodin, Eliakim rodin Azoram, a Eleazar rodin Matanam, A Matan rodi Jakova, a Jakov rodi Josafa, muža Marije, od koje se rodi Isus Vani Hristos. Svega dakle, koljena od Avrama do Davida, koljena četirnaest, a od Davida do Seobe Bavilonske, kolina četirnaest, i od Seobe Bavilonske do Hrista, koljena četirnaest, a rođenje... 1. Isusa Hrista ovako bi, kad je mati njegova, Marija, bila obručena Josipo, a pre nego što se bejaku sastali, nađe se da je zatrudnila od duha svetoga, a Josip, muž njezin, budući pravedan i nekoteći je javno izobličiti, na je tajno otpustiti, Nokar don tako pomisli, objavljimo se usnu anđelu Gospodnjeg govoreći: Josefe, sine Davidov, ne boj se uzeti Mariju, ženu svoju, jer rođoškaja je u njoj začelo je od duha svetoga, pa će roditi sina i nađeni mu ime Isus, jer će on spasti narod svoj od greha njihovih. A sve se ovo dogodijelo da se ispuni što je gospod kazal preko proroka koji govori. E to djevoj je kaće začeti i rodiiće sina i nadeno ćemu ime emalnuil što će rećis sn naznami Bog, Uustavši jo s naučini i osje kakom zappojejanđo gospodnji i uzje ženu svojo i ne znadđer še za njo, dok ne rodi Sina svojega prvenca i nadenom mu ime Isus. Mijer ti, pa bude ti Hrubu, slava tebe. Ime i Sina i duha. Ime svete trojice, jednosušne, nerazdeljive oca bespočetnog, sina jedinorodnog sa bespočetnog i sa večnog otcu duha svetog koji od oca ishodi iz večnosti Koliko nam nemoć našega glasa bude dozvolila u ime Boga našeg, ne od sebe, no kako čusmo, kako je apostol Pavle zapoveda o Titu, što si čuo od mene, objavi pred mnogim svedocima da se reč Božja širi da seme blagodati Božje sejano u srca ljudska uzrasta dobar plod kažu sveti oci da je sveto pismo ali i dela otaca, boga nadaknutih, kao neki kovčežić, skupocen, lepo izrađen, ali zaključan. I mnogi od nas imaju ga pri sebi i po njegovom izgledu te žini zaključuju da se u njemu kriju dragocene stvari i po onome što su čuli od onih koji videše šta se unutra krije ali sami ga ne otvorivši njegova lepota njegova vrednost ostaje potpuno beskorisna jer šta nam vredi ako sa sobom nosimo kovčežić sa skupocenim biserom a ovde skapavamo od gladi i žeđi, ne ga i nemajući čime da kupimo osnovne potrebe za život. Tako to Sveto pismo. Mnogi od nas ga čitaju, mnogi znaju na mnoge njegove delove, pa ima ih i koji znaju skoro čitavo na pamet gledamo samo protestante koji izlače citate iz svetog pisma kao iz rukava ali ne ulazeći u dubinu oni ostaju samo na spoljašnjem izgledu i smisao njegov ostaje zatvoren i darovi Boži koji se u njemu kriju Dubine, premudrosti, znanja, ostaju daleko od njih, a i od svih nas. A taj se Kovčežić otvara upravo ispunjavanjem zapovesti Božih, sticanjem vrlina. Otvara se čoveku um da razume pisma. Danasnje evanđelje počinje rodoslovom Gospoda našeg Isusa Hrista, prevečnoga Boga koji po svome božanstvu nema rodoslova, jer je prevekova od oca rođen prevečnosti. Ali kao čovek, došavši na zemlju radi nas ljudi, rodio se od prečiste djeve Marije, A rodoslov nam ne ide po liniji presvete djeve, kako smo mogli čuti, već upravo po Josifovoj započeš od Avrama do Davida, od Davida do Seobeva Vilonske, Seobeva Vilonske do Josifa, ali ne završava na Josifu, već kaže Josifa, muža Marijinom, Od koje se rodi Hristos? Mnogi, a i mi sami smo imali prilike da čujemo, započevši da čitaju evanđelje, na ilaze upravo na ovu prvu glavu Matejevog evanđelja, na ilaze na mnoštvo imena, na brajanje, ima nerazumljivo, i tu odustaju nemajući revnosti, da kucaju, da ištu. A upravo u ovom rodoslovu krije se divno svedočanstvo o tome da su generacije i generacije kroz istoriju željno iščekivale onoga ko će doći. Proroci su ga proricali. Blagočestivi carevi se nadali u njega da će njihovo carstvo ukrepiti i za sva vremena sačuvati. Zlije ga se bojaku i ne željaku Kako vide smo i cara Iroda koji kad je čuo da je došao car Izrailjev da je pobio silnu decu i vitleimsku. Dakle bilo kako bilo davnih čekivanja se ispuniše i mi u nastavku evanđelja čuli smo da se rodio spasitelj dete koje je i Bog i neizmerna radost na svetu i anđeli pevaju i pastiri preispunjeni radošću trče u Vitlemsku da vide šta se tamo zbilo. A i mi, evo, na pragu smo ova nedelja, nedelja pred samo rođenje Hristovo, nedelja Otaca, najavljuje nam da je na pragu proslava veličanstvenog i radosnog događaja proslava i blagodarnost Bogu za mnoge darove koje nam je svojim rođenjem i čitavim domostrojom svoga spasenja dakle svega onoga što je i dalje uradio za nas darova koje nam je darivao a da ne bismo ispali Nezahvalni za te darove i da ne bismo ostali samo na paljonju božićnog drveta na sprejemanju božične trpeze na da ne bismo ostali samo na rečima Hristos se rodi va istinu se rodi neznajući silu tih reči neznajući ono što smo dobili pokušajmo da uz pomoć svetih otaca pobrojimo makar neke darove Božje kojih smo se dolaskom Boga u svet udostojili, jer zaista su veliki i preslavni. Dakle, dolaskom Boga u svet naše pokajanje je dobilo silu, jer zaista preno što se Kristos rodio Kajali su se nogi, Adam se, nakon iznanja izraja, čitav život gor sa suzama kajao, a živao je, kažu, devetstotina godine i preko toga. I opet njegovo pokajanje nije imalo silu da ga uvede u raj, već je se spustio u ad da čeka izbavljenje onoga koji je trebao da dođe. Kajao se ima nasija, kajali su se i proroci, imali darove Božje čuda, činili, mrtvi vas krisavali, bolesne isceljivali, ali opet nije bilo pomirenja sa Bogom i svi su oni završavali u adu čekajući izbavljenje. Nogi od njih i krv svoju proliše za veru istinitu i za objavu Boga koji će doći i sve to nebeše dovoljno. A Hristos dođe u svet i gle čuda. Razbojnik koji je celi život radio zle stvari, ljačkao, ubijao. Živeo samo za sebe i svoje zadovoljstvo Gle on, u jednom trenutku pokajanja pred sam kraj svog života na krstu, jer on, kako i sam ispovedi, ne postrada za Boga, već pogresima svojim. Ali pokaja se i prizna, prista kao istinitog spasitelja i zbavitelja i u jednom trenutku zadobi raj. Pre svih proroka, pre svih onih koji se kajahu, pre samog Jovana Krstitelja i nama otvori nadu da je pokajanje zaista dobilo silu. Jer pred olaska gospodnjeg priroda ljudska beše duboko povređena, sama njena esencija beše iskvarena, i udaljena od božanstva i potpuno nepričasna i nepripremljena za boravljenje u radosti večnoj u obitalištu presvete trojice. A dolaskom svojim u ovaj svet i stradanjem, on koji je kao bog, bestrastan, ali kao čovek, primio je i smrt, to najsramnije u to vreme, smrt na krstu, I kao savršen čovek, potpuno ispunivši zakon, ljudsku prirodu dovevši do savršenstva, uzevši na sebe sve njene komponente, uzevši telo, ljudsko dušu, duh, um, sve to iscelivši, dovede čoveka opet u pomirenje s Bogom. Jedno krštenjem spojenom, spojenim sa verom, mi zadobijamo pomirenje sa njim. Zadobijamo povratak u carstvo. Dakle, veliki dar Božji, pokajanje za greke, došlo nam je dolaskom Boga u svijet. Onda ljubav, koja je plod upravo pokajanja i očišćenja, ljubav koja se u starom zavetu pominje tek oblaši, koja do dolaska gospoda i do objave njegove nauke nije bila poznata ljudima, ne tako jasno, ne možemo reći da nije bilo ljubavi i pre Hrista i da i sada van crkve Bože nema ljudi koji imaju ljubav. Ima ih da kako, ali to je, mogli bismo prereći onaj iskonski blesak ljudske prirode stvorene po obličju Božjem, blesak koji kroz magu oseća svog stvoritelja i želi da mu se približi. Kao, sećamo se pre deceniju i više, kada, se, kada su se izvodili eksperimenti sa hladnom fusijom, naime u običnom rastvoru nekih elektrolita sa dve platinijumske pločice potopljene u nju, odjednom bez ikakvog razloga i bez ikakvog <clears throat> ikakvog znanja da će se to desiti, odjednom su se stvorila ogromna električna pražnjenja, potpuno neobjašnjiva i nejasno Ali, Problem je bilo u tome što to nije moglo da se ponovi kad su ljudi hteli, nego se dešavalo tako stihijski, slučajno, zablesnulo bi i nestalo u tami. Tako i ljubav van crkve, van učenja Hristovog, jeste slučajni blesak duše ljudske. Jer vidimo u drugim religijama, nema tog učenja. Vidimo i muslimani koji dolaze samo do milosti Božje, ali do ljubavi koja je u Kristu Isusu ne mogu. A nama je zapoveđeno da ljubimo i Boga i bližnjeg, pa i same neprijatelje kao savršenstvo ljubavi. Dakle, zahovest Hristova i bez nje, teško ćemo ući u Carstvo Božje. A ona nam je upravo darovana dolaskom Hristovim svet. I ne više oko za oko, zub za zub, već ko tebe kamenom, ti njega hlebom. A sticanjem ljubavi otvaraju nam se zaista sve premudrosti, riznice, znanja, I, u, i za razumevanje svetoga pisma i nebrojeni darovi Božji. Prezrenje svog vidljivog sveta, prezrenje ovoga sveta koji u zlu leži, dara suđivanja, da poznamo šta je dobro, šta je zlo i da dobru priteknemo, a od zla da se odvratimo. Umrtljenje ploti, Dolaskom Hristovim na svet zaista devstvenost je postala propovedana i mnogi, mnogi pohrliše da u devstvenosti život svoj provode i da se u devstvenosti sredinjuje sa Bogom. A pre dolaska Hristovog na svet devstvenost je takođe bila samo slučajni porod želje ljudske duše, za nejasnim stvoriteljem svojim, koga osjećaše u dubini, dubini svojoj. Vidimo i sada kod ostalih religija, devstvenost se čak smatra za sablazan, za pogrdnu. Iako ljudska duša osjeća da nije tako. Evo opet da se vrati u muslimanima, kod njih je postojao pokret Sufista koji su nekako osjećali da je ovog ljubav i da se mogu prisnije se jediniti sa njim. Ali je taj pokret vrlo brzo bio označen kao jeresi. Oni koji su to propovedali bili su odbačeni i mnogi mučenički postradali. A nama je to dato, sada već ne kao zapovest, već kao izbor, radi savršenijeg života i prisnijeg sjedinjenja. Pa šta ćemo još reći dolaskom Hristovim, ovim rođenjem u Pećini Vitlejemskoj, darovana nam je besmrtnost, darovana nam je večni život i netruležnost, dakle ne samo besmrtnost duše, već i tela, potpuna netruležnost, i život u večnosti. I niko pred olaska Hristovog nije mogao ni pretpostaviti da telo može biti netruležno, da je materija osvećena jer je Bog postao telo, Bog je primio materiju na sebe, vazneo se na nebo i sa, baš sa telom seo sa desne strane oca i tamo sedi u vekove vekova. Tela su naša besmrtna postala, koliko samo imamo zajednicu sa njim. I vidimo svedočanstva mnogih moštiju, svetih, čija tela za života beku natopljena blagodaću Božijom jako ne sasvim netruležna, jer do drugog dolaska Hristovog nećemo primiti savršenstvo netruležnosti, ali kao dovoljan dokaz i naznaka da je to moguće i da je obećanje Hristovo istinito neprolazna slava u Carstvu Nebeskom. Dakle, ne samo besmrtnost. Jer šta nam vredi besmrtnost bez zajednice u ljubavi i radosti sa Bogom? A nama je Bog obećao neprolaznu slavu I zato je i došao u svet, zato postradao. Slavu koja nema kraja, ukoliko se samo malo pomučimo u toku ovog života. I zato je i na gori blaženstva izrekao one strašne reči, da smo blažni kada nas promogone i osramote imena njegovog radi. Primajući sramotu, a ne znajući da nam je darovana večna slava, zaista to se čini nemoguće slabome ljudskom bijeću. Zato su i oci govorili da moramo da poznamo ko smo stvari, da bi mogli da znamo dakle smo otpali i šta smo sada. Dakle, večni život nam je darovan i darovano carstvo nebesko, i dali se na tome zaustavlja ali da je to potpuno iscrpljenje darova božih ne počiđo još i dalje carstvo nebesko da ali i usinovljenje jer se удостоjavamo da se i sami nazovemo sinovi boži ne po prirodi jer ljudska priroda je neizmerno daleko od božanske ali po blagodati Blabodati Božoj koja u nama obbitatava dosstojavamo se nazvati se sinovima Božiji. To ne sve nije sve veći sami, postajemo Bogovi, Bogovi polaggodati, bezsmrtni, neprolazni, nepropadljivi i netruležni, imajući Boga za svog, savladara, krista za svog sa naslednika. Pogledajte kakvi su to, kakve je to obilje ljubavi Božje. To da nam je Hristos dao, ne da budemo ispod njega, već da budemo sa nasljednici njemu, naravno, po blagodati, a on je to po prirodi, od večnosti. I dato nam je da um Hristov imamo, um koji je apostol Pavle steče, a i obeća da i svi možemo steći ukoliko se pelinimo sa Bogom kroz pokajanje, kroz svete vrline, kroz svetite tajne. Um Boži i Boga koji još u ovom životu obitava u nama i postaje nam zalog tih večnih dobara koja su nam obećana. Sve to je još više darova se nama slabim ljudskim bićima jednom otpalim od Boga i stalno stalno otpadajućim znajući za svete darove trebamo mu prineti blagodarnost zaista jer evo bliži se proslava dana tog velikog dolaska njegovog na zemlju dolaska kao malog deteta u neuglednoj pećini prezrenog utcivu samo oni koji su bili čisti srcem prepoznaše ga. i upravo pastiri dođoše te noći da ga vide i mudraci iz, sa dalekog istoka takođe dođoše i pokloniše mu se videći u njemu onoga koga su preci njihovi kroz generacije generacije čekali to je nama darovao gospoda Kod nas ljudi je običaj da za nečiji rođendan i mi prinesemo darove slavljeniku. Pa šta ćemo mu prineti kad on sve ima, sve čak i sam ovaj svet, sve to njegovo i u njegovoj vlasti. Zaista pred njim se gubi svaka granica između bogatog i siromašnog Ostaje samo razlika u proizvoljenju. Želimo li ili ne želimo. A nemamo šta prineti gospodu osim da mu prinesemo same sebe. Ovakve nesavršene, promašene. Ovakve pune nedostataka i ovakve koje stalno leđa okrećemo. Ali prinesimo mu sa iskrenom verom, uzdajući se u rubav njegovu, da će nam darovati i otvoriti kovček premudrosti svoje, da će nam darovati, makar prvi dar pokajanja, čija je sila, eto, postala toliko moćna da uvodi u carstvo nebesko i da ćemo Blagodaćen i pokajanja moći smelo da mu pristupimo dajava, tijela i krvi njegove. Jer gospod je daralo o sebe nejedno na svakoj liturgiji. Telo i krv njegova koje jesu punoća svih darova, svih riznica, ovih koje smo pobrijali još mnogih koje ljudski um ne može ni zamisliti. Sve se to krije i krvi njegovoj, samo ukoliko sa verom, ljubavlju i strahom pristupimo očišćeni pokajanjem i dobrim ispovedanjem čiste vere i onda nam već ništa neće biti nemoguće i onda vođeni blagodaću Božjom napredovat ćemo i sile u silu ne slaveći rođenje njegovo samo jednog dana, već ga slaveći u sve dane života svoga, sjećajući se svih dobročinstava njegovi i kroz mnoštvo svojih grehova, gledajući na njega, tako kada dođe taj posljednji dan našega života, koji je nama nepoznat, I možda je već i vrlo blizu da znamo da nije to kraj, samo jedan novi početak i mogućnost da još potpunije primimo sjedinjenje sa njim i da se potpunije obogatimo tim neizmernim darovima koji su nam darovani. Hrstu Isusu, Gospodu našem, ko neka je slava sa Ocem i Svetim Duhom sada i uvek i u sve vekove vekova.